Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahamaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'ozu billahi min shuroori ya anfusina wa min siyyaati a'malina Man yahadihillahu falamudilalah Wa man yudlil falamudilalah Ashhadu an la ilaha illallah wakhdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhalathina amanut takullaha haqqa tukatih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 Auzubillahi minasyaitanirrajim Mindunillahi fahduhum ila siratil jahim Waqifuhum innahum mas'ulun Ma lakum la tanasarun Balhumul yauma mustaslimun Maksudnya Selain Allah Maka tunjukkanlah kepada mereka jalankan ke neraka Maka tahanlah mereka di tempat perhentian Kerana sungguhnya mereka akan ditanya Mengapa kamu tidak tolong-menolong Bahkan mereka pada hari itu Menyerah diri kepada Allah subhanahu wa taala. Kulian lalu kita telah bincangkan perkataan Siratul Jahim Sirat Sirat ini bagi merujuk kepada Jalan di dunia yang diikuti Dan dia membawa kepada Neraka Allah SWT ke akhirat Sirat mengandungi dua makna Yang pertama sirat kata, Jalan yang luas yang diikuti Jalan syahwat di dunia Dan kemudian mengarah mereka untuk masuk ke neraka Allah ke akhirat kerana maknusia ni, dua golongan saja, fariqun fil jannah wa fariqun fil syair Satu masuk syurga, satu masuk naq Ashabul araf yang pernah kita bincang Surat araf yang lalu, akhirnya mereka akan masuk syurga juga Dengan izin Allah SWT Bagi menunjukkan kasih sayang Allah SWT Kepada mereka Ikhwati filah muslim muslimat Dan dikasih usian Alam ayat di sini, Allah menyatakan innahum mengingatkan Tahan mereka Kerana sungguhnya mereka itu akan ditanya tanya macam ni tuan-tuan Tiada seorang pun di kalangan kita melainkan akan melalui titian sirat maka kat situlah akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala wa ayyukum ila waridha kana ala rabbika hatman maqdiya tak ada seorang pun di kalangan kamu melainkan dia akan melalui titian sirat ini menarik juga untuk kita kaji kita fahami sirat ni tuan-tuan ini, tuan -tuan. ini mulakan kat wasiat kan seperti penjelasan daripada ayat-ayat yang banyak dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ayy ila waridha kana ala rabbika hatwa maqdiyah thumanun alladheena ittaqaw wa fiha jisiya. Tiada seorang pun daripada kamu melainkan akan melaluinya. Pekar itu adalah satu kemestian yang telah ditetapkan, kemudian kami akan menyelamatkan orang yang muttaqwa dan kami akan tinggalkan mereka yang zalim tetap dalam keadaan melutut. Katanya radhiyallahu anhu berkata bahawa tak ada seorang pun daripada manusia ni Melainkan dia akan melalui Kata Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam pula Maksudnya Orang beriman akan melalui titian tersebut Jambatan tersebut Dan golongan musyrikun akan jatuh ke dalam ni Jadi muslim-muslimat Dan dirahmati dan dikasih waslian Manusia akan melalui titian sirat ni Sesuai dengan amal masing-masing Ada yang cepat seperti Kerdipan mata, ada yang laju macam angin, ada yang seperti penungan kuda, ada yang berlari dan ada yang berjalan Itu sebabnya Nabi SAW digambarkan akan berdiri melihat umatnya melintas di situ Nabi telah menjelaskan Bagaimana pernah tak kamu melihat kilat datang dengan cepat dan hilang daripada kerdipan mata? Maka begitulah sebahagian daripada umatku akan melalui titik yang sirat Laju macam kilat, pantas macam kilat Kemudian ada yang seperti angin Kemudian ada seperti burung yang terbang Kemudian ada orang yang berjalan Kerana amalannya kurang daripada yang sebelum itu Maka Nabi Muhammad SAW yang berdiri di atas titik yang sirat Berdekatan kamu akan berdoa Ya Allah selamatkanlah Ya Allah selamatkanlah Salim Allahumma salim Ya Allah selamatkanlah Selamatkanlah doa Nabi ini akhirnya dapat menolong juga di kalangan mereka yang lemah dan mengalami masalah untuk melintasinya. tentu anda mulia kalau di bawah titian sirat ini terdapat neraka yang sangat menakutkan dengan kala jengking yang besar seperti bagal di situ dengan ula-ula yang besar dengan anjing-anjing yang menakutkan maka inilah yang akan menanti golongan kufar, musyrikun untuk menjadi habuan bahan makanan dan juga penganiayaan siksaan ini nantikan yang, yang telah pun dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala buat mereka. Ingatitulah musibah dan rahmat dan dikasih oleh sekalian. Jadi bila kita baca tentang kisah sirat ni bacalah. Dan kita-kita berkaitan dengan akidah akhir zaman contohnya di hadalah dalam kolum majalah solusi, Kolom akhir zaman. Hayatilah apa yang dikemukakan di situ bagaimana bahayanya menakutkan apa yang ada pada titian sirat ini Bagi mereka yang tidak bersedia untuk menghadapinya Banyak nafs yang menggambarkan Bagaimana orang kafir ni tuan-tuan Mereka yang deraka kepada Allah SWT ni Dihantar kerana raka Amat menakutkan Fasihqalladhina taqaw Rabbahum ilal jannati zumarah Ta'idha ja'uha wa futihat abu'abuha Wa qallahu ma'kazanatuhar Assalamualaikum tibtum <-titling> Al-kuluhha dari ayat yang juma, juma nashjul muttaqina, Ila Rabbani wafda, dan wa nashukul murtimina, Ila Jahannamirda. Macam binatang. Jamarah di kemukakan Hadis Nabi Sallam tentang golongan yang dihumbankan kerana Allah swt dilakukan macam binatang. Mereka ni di, dihantar kerana, kerana seperti binatang ternak, dihalau, dihina, dipukul. Ada juga Nas menunjukkan bahawa Golongan kafir ni dimasukkan ke neraka Dengan wajah-wajah mereka ha, Bayangkan tuan-tuan Yang ni boleh ke Allah sekalian Mereka ni akan dihumbankan ke neraka Allah SWT Dengan menusi wajah-wajah mereka Seperti dalam surat Al-Israq yang pernah kita bincangkan sebelum ini Ada pula tuan-tuan Yang dihumbankan ke neraka bersama dengan sembahan Semua mereka bersama dengan teman-teman mereka Ni seperti yang sedang kita bincangkan Wa'asyuruladzina zalamu wa azwajahum. Lagi tuan-tuan yang -tuan, dimulihkan kalian, Sebelum mereka sampai ke neraka Suara mereka ni Menyentuh pendengaran mereka dan hati mereka Dipenuhi dengan rasa takut Kelam kabut mereka ni Lagi kalau digambarkan Tuan-tuan yang -tuan, dimulihkan kalian, Mereka masuk Neraka ni seperti digambarkan oleh Allah SWT Tinggalah dalamnya selama-lamanya Rupa-rupanya di kalangan mereka yang masuk Neraka ini ada di kalangan orang beriman yang merupakan al-asi al-musah. al fasiqun ialah Islam yang mereka ni mempunyai akidah yang benar tetapi cuma apa yang berlaku tuan-tuan yang dimuliakan waskan mereka adalah golongan yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Akhirnya Allah akan beri pada mereka ni keselamatan juga, diselamatkan mereka daripada neraka dan masuk ke dalam syurga. Orang yang terakhir masuk syurga adalah orang yang melalui Isirat kemudian tergelincir jatuhkan mereka Kerana dosa-dosa yang pernah lakukan dibakar hangus dari api mereka Hidup balik semula dan kemudian Akhir sekali Allah SWT Memberi keampunan kepadanya Keselamatan dan dia pun dimasukkan ke dalam syurga Dan dia adalah yang terakhir Sekali masuk ke dalam syurga Jadi selamatkan diri Kita bincang tentang syurat Agar timbul dalam diri kita rasa insaf Rasa takut Janganlah kita melakukan rasa-rasa yang pernah disenaraikan sebelum ini oleh para ulama, Contohnya Al imam Az-Zahabi dan kitabnya Kabair Al-Imam bin Hajar Haytami dan bukunya Az-Zawajir Kerana setiap kita akan masulun. Tahan mereka Kerana mereka akan ditanya Tahan mereka tentang Apa yang mereka lakukan kat dunia dahulu Perbuatan, ucapan yang pernah mereka ucapkan Dalam kumpulan pandangan oleh Al-Imam bin Jauzi Kitabnya Zadil Masir Waqifuhum innahu mas'ulun tahan mereka sehingga mereka ditanya Tanya tentang apa tuan-tuan? Tanya pertama tentang su'ilul a'malihim wa qawlihim fid dunya. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka katakan di dunia dulu. Wasani la ilaha illallah. Mereka ditanya tentang la ilaha illallah. Apakah ada tauhid dalam dia atau tidak? Wa an khataayahum. Ditanya juga tentang dosa-dosa mereka. Pandangan yang ketiga merupakan pandangan zahak. Pandangan yang keempat mengatakan bahawa Innahum mas'ulun Sa'alahum khazanatu jahannam Mereka ditanya oleh Malaikat Zabaniah Yang menjadi Menjaga neraka jahannam Pandangan berikutnya yang kelima Kata Alimak bin Jauzi Annahum yus'aluna amakanu ya'budun Kata Ibn Jari Tabari Ia merupakan persoalan apa yang kamu sembah dahulu dunia Waqifuhum innahum mas'ulun Tahan mereka <tuh> Tahan mereka Tanya apa yang mereka sembah di dunia dahulu Tuan-tuan, alhamdulillah -tuan, dikasihkan sekian Kadang-kadang, satu benda itu kita pandang kecil Tapi besar di sisi Allah SWT Seperti satu hadis Yang diwayatkan daripada Salman Farisi RA, Tentang dua orang manusia Masuk syurga seorang daripadanya Kerana seekor lalat Dan yang kedua masuk neraka kerana seekor lalat Pernah dengar tak kisah ni tuan-tuan? Seorang masuk syurga kerana seekor lalat dan seorang lagi masuk neraka kerana seekor lalat. Kata Rasul Fari dulu orang sebelum kita walaupun hadis ini hadis mauquf tetapi yang jelasnya merupakan hadis yang mutawatir, hadis yang marfu' kerana mustahil seorang sahabat macam Salman mengada-ngadakan cerita tentang perkara raib yang tidak berpandukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya menarik, dua orang lalu di satu kuil, di satu tempat Maka penunggu di situ mengatakan bahawa yang menjaganya Kamu hanya berlalu di sini dengan melakukan semelihan korban untuk Tuhan Dewa yang kami sembah Jawapan yang pertama Tidak mungkin, aku tidak akan melakukan sembahan kepada Sayyid Allah SWT Jawapannya Kalau kamu tidak melakukan sembahan, ambillah sekolah alat sekalipun kamu semeli Maka ia telah menjadi tanda korban kepada Tuhan di sini Jawapannya tidak, aku tidak akan buat benda ni kerana walaupun dia binatang yang tidak halal dimakan tapi perkaranya syirik oleh Allah SWT taala dia dibunuh kerana seekor lalat masuk dia dalam syurga tuan-tuan yang kedua pula melalui tempat tersebut kata penjaganya kamu hanya boleh melalui dengan menyembelih seekor lalat dengan menyembelih binatang tak ada aku tak ada duit nak membiki binatang tak apa tak ada binatang seekor lalat pun ada ini. baik lalat je kalau ada apa pun tangkap seekor lalat niat sembeli mudah kan mudah masuk neraka tuan-tuan. Walaupun perkara tersebut tak boleh dimakan, binatang tersebut tidak halal, najis. Kotor, bukan najis dan kotor, tapi nampaknya dia telah merelakan perkara tersebut berlaku. Dia beranggapan dia menyembelih untuk tuhan dewa yang ada di situ. Dia syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenyataan al-Imam Ibnu Jauzi di sini, iaitu Ibnu Jarir Wakifohom innahu masulun mereka tahan mereka sampai ditanya tanya tentang apa yang disembah hanya di dunia dahulu ini adalah beberapa pandangan berkaitan dengan manusia akan ditahan di sisi Allah Swt untuk menjawab apa yang mereka lakukan di dunia dahulu itu juga tuan dalam hadis yang lain jelas kepada kita la tazulu qadama abdin hatta yusallan arba' Kamu tidak akan berganjak di depan Allah SWT Sampai ditanya empat perkara. An umrihi fima afnaa. Umur di mana dihabiskan. Wa jasadhi fima abla. Jasad kesihatan yang Allah berikan bagaimana digunakan. Wa ilmihi fima Ilmu bagaimana digunakan. Wa min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta di mana diperolehi, Kemana dibazirkan, Kemana digunakan. Jadi satu pandangan daripada Ibn Abbas Mereka ditahan Dikenakan perhitungan Kata Abdullah bin Mubarak Saya mendengar Aswan bin Zaidah berkata Yang pertama saya ditanya kepada mereka adalah Tentang teman-teman mereka Kawan-kawan mereka di dunia dahulu Kalau banyak berkawan dengan ustaz Alhamdulillah Kalau banyak berkawan dengan peminut arak Na'udzubillah Kalau banyak berkawan dengan Orang melakukan maksiat, suka melakukan maksiat Perbualan Facebook pun maksiat Na'udzubillah Ini yang akan ditanya yang pertamanya kepada Seseorang itu Sebab tuan-tuan ini muda kaksiat bagi kita ibu ayah ni Nak membeli rumah Imlah, carilah rumah yang dekat dengan Musallah, dengan masjid Dengan sekolah rendah Islam Dekat dengan orang Islam Jadikan itu keutamaan Walaupun orang Islam ni tidaklah senang macam orang bukan Islam Rumah mereka pun taklah sehebat Taklah cantik macam orang bukan Islam Tapi itulah kawan-kawan kita di dunia Kita mengharap dorongan ketaatan dalam mereka Tunjukkan akan sebab kita Masuk syurga Allah SWT di akhirat akhela Jadi utamakanlah perkara seperti ini tuan-tuan Orang Arab peribahasa mereka berkata al dar, Jiran dicari sebelum dicari rumah Tengok jiran dahulu Kemudian dikatakan kepada mereka ada sebagai bentuk kecaman celaan malakum la tanasarun kenapa kamu tidak tolong-menolong dahulu kat dunia kan main lagi kamu sama kamu bantu bantu kat sini mana dia bantuan yang patut dihulurkan kepada yang sedang terdesak sekarang ni balhumul yauma mustaslimun padahal ini nampaknya kamu menyerah diri tunduk patuh tak mampu untuk menolak segala hukum yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kamu begitulah hinanya di kamu janganlah suasana ini menimpa kita di akhirat tuan-tuan Banyaklah berdoa kepada Allah Seperti contoh doa yang kita pelajari pada kuliah lalu Allahumma inni bika min azabi jahannam Wa min azabil qabr Wa min fitnatil mahya wal mamat Wa min syari'il masjid dejjal Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu daripada mereka jahannam Daripada seksa kubur Daripada fitnah kehidupan dan kematian Aku mohon perlindungan kepadamu Ya Allah Daripada bahayanya fitnah ujian dan kedatangan dejjal Bila nak baca doa ini Bacalah sebelum bagi salam Dapatkan doa ni daripada Facebook Ustaz Hazan Muhammad InsyaAllah mula-mula yang Tuhan dapat amalkan bersama-sama. Mohon kepada Allah perlindungan selalu. Allahumma'alam. Ustallallahu ala Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Wa alamin. Mubarak barakallahu fiikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.